Ні маленького, ні великого. Великий гарний шкіряний, який подарувала йому на день народження Нінель, кілька місяців тому в нього вкрали, чи не наступного дня. Надто ж спокусливо відстоборчував він кишеню піджака. А малий гаманець купувати не мало сенсу, хіба що на копійки. А пристойні гроші журба носив у кейсі чи в пакеті. Отакому собі целофановому пакета вистачало. Журба цінував гроші, знав їхню силу і радів можливості використати цю силу для задоволення власного та інших людей. Загадував, скільки радості приносили йому поїздки до села, до мами, коли у нього з'явилися перші великі гроші, коли він отримав можливість купувати дорогі потрібні речі для мами, для сестер, для племінників. Як тішилася, як пишалася ним мама, коли він привіз її років 30 тому перше, що зміг дістати на базі – теплого індійського светра. Одягали його тільки до церкви, тільки на свято, хвалилися перед носельцями, пильнувала, щоб не забруднити, не затягти ниточку, бо то від Марчика, бо то Марчик постарався. Бо светеро той став символ і його, і Марк'янову достатку, і любові до матері, і турботи про її здоров'я, теплий, бо зігріє у будь-який мороз. І головне, людям видно, як молодшенький журба її шанує. Ото син, Гроші можуть не все. У цьому Марк'ян вже переконався. Але сила у них велика. Наприклад, сьогодні оцієї невеликої за його масштабами пачки вистачить, щоб зробити життя Антуанети, якщо не королівським, то принаймні стерпнем, будь на перехідний період. Вийшов з під'їзду, струснув плечима, немов скидаючи з них огиду від зібганої купюри та шиної лапки на поручі сходів, предкого духу перегару, і котячих подарунків І ще від чогось Перебрав у пам'яті Що ж іще його так прикро вразило А, цей чоловічок Лисий і малий Сказав щось про Надьку шлюху До якої всі ходять Звісно, це була інша Надька Інша повія До якої ходять отакі ж, мабуть, гидкі й лисі З такими ж пташиними лапками Ім'я поширене Таких Надьок на кожен будинок По шість буде Та все одно все одно гидко, брудно. Антоанета, королева, його королева, вона не повинна дихати цим брудним повітрям. Правильно, казала Валюшка. Він збожеволів, здурів, звихнувся. За якийсь тиждень знайомства, моя королева. А навіть не поцілувався з нею, до речі. І Оксана правильно сказала про сивину в бороду. Все правильно. Правильно і те, що він вирішив. Вирішив і квит. А коли Маркіян журба вирішує, він це робить. Він лаштує своє життя інакше. І почне просто сьогодні. Почне використовувати гроші для того, щоб стати щасливим. Перший крок до щастя Марк'ян зробив на базарі. Радя вас бачити Марк'яна Антоновичу. Зустрів його Ситроен, хоч старий та опізнаваний, хлопчина на стоянці. «Он там ваше місце. Я для вас тримаю. По суботах». Журба поклав хлопчині у долоню папірець що спонукав його до продовження дій у напрямку служіння Вуйкові, який ніколи не буває даремним і безкоштовним. Ти, козачі, гукни мені, когось із ваших, у мене сьогодні великий список. За хвилю з'явився ще один хлопчина, готовий носити за Вуйком сумки во всьому ринку. Вуйкові апетити сьогодні не мали меж. Власники дорогих точок його зустріли як рідного. Вам шиночки, Антоновичу, і Другобицької, а Московської – «Трішки. Така свіженька сьогодні. Справжня, як ви любите. Спробуйте!» «Вам, як завжди, всього по кілограму? А мандаринів?» «Два?» – зустріла його дівчина з очима, кулеметами і бюстом, що неміщався під білим фартушком продавщиці. І викочувався двома фруктами, Глибоко виріс футболки. «Ананаси сьогодні будете брати?» «Два?» «Секундочку!» Хлопчина вже двічі бігав відносити у багажник усе, що вуйко накупили. А маркиян кельки диста смаку.